Pista 19 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 197 punct Emiliani s-a cântat în bisericile vizigote timp de 5 secole, închid paranteza, sau episcopul Eugeniu din Toledo, în paranteză secolul VII, închid paranteza, a cărui operă poetică, bogată și variată ca teme a avut o circulație europeană până în secolul XII. La anglosaxoni, primele scrieri datate apar la sfârșitul secolului VII, Datorate unor călugări, în paranteză, anglosaxonii au fost creștinați în masă cu un secol înainte. Închid paranteza, aceste producții sunt impregnate de idei creștine și, prin urmare, nu reflectă fidel fizionomia morală a acestor popoare. Prezintă însă calități literare certe, cele redactate în limba latină, proza și hexametrii lui Aldel, se scrie al D.H.L.M., scrierile biografice ale venerabilului Beda, versurile lui Alcuin, în care pătrund ecouri ale unor preferințe și procedee specific anglosaxone. Vezi nota 3. Citesc nota 2. Pe teritoriul Germaniei, istoria prozei începe între anii 770-790, cu glosarul așa numit Abroganus, urmată de o versiune în germană a Evangheliei după Matei și texte catehetice. Încheiat notă 2 Citesc notă 3 Preferință pentru enigme, perifraze, stil metaforic, aliterație, ca în proza lui Alcuin Ghilimele, ce sunt ochii? Călăuzele trupului, corăbile luminii, semnele doveditoare ale cugetării Ce este soarele? Strălucirea lumii, frumusețea cerului, farmecul naturii, cinstirea zilei, împărțitorul ceasurilor Ce este marea? cărarea îndrăznevii, piatra de hotar a pământului, despărțitoarea tărâmurilor, locul de întâlnire al râurilor, fântâna ploilor torențiale, închid ghilimele, etc., încheiat nodă 3. Limba și literatura anglosaxonă își afirmă personalitatea bine conturată încă din secolul 8, atât în proză cât și în poezie, cu cântecele eroice, în paranteză, ghilimele, bătălia din Maldon, închid ghilimele, închid paranteza, cu popularele enigme, cu poemele lirice și elegiace, cu proza traducerilor lui Alfred cel Mare, cu poemele lui Caedmon se scrie că A-E-D-M-O-N și Cinevulf se scrie că Y-N-E-W-U-L-F și culminând cu beowulf se scrie B-E-O-W-U-L-F. Constituind primele monumente literare ale anglosaxonilor, componenta fundamentală a etosului englez, ele vor fi tratate pe larg în capitolul rezervat culturii medievale engleze. În paranteză, din același motiv, creațiile literare ale francilor, care se situează în perioada carolingiană, vor fi abordate în capitolul consacrat culturii evului mediu, timpuriu din Franța. Închid paranteza. Un loc aparte în literatura de început a popoarelor germanice îl dețin producțiile popoarelor scandinave, singurele în care s-au păstrat masiv tradițiile comune tuturor germanilor de dinaintea creștinărilor. Regiunea în care s-au conservat mai bine aceste tradiții a fost Islanda, în paranteză datorită rolului cultural al mănăstirilor, care însă au strecurat în texte și concepții creștine, alternându-le într-o mică măsură caracterul originar. Închid paranteza, această veche literatură islandeză-normegiană însumează poeme mitologice, poezii eroice și legende de tip saga. Este o literatură care a înflorit, se pare, în perioada cuprinsă între secolele IX și XI, în paranteză, deși transcrierea ei în primele manuscrise cunoscute datează de după 1200 închid paranteza o literatură compusă folosind vechi tradiții păstrate pe cale orală, datând probabil chiar din perioada migrațiilor și efectuată după o graduală reelaborare de poeții de curte din secolul XIII, în paranteză Scalzi, se scrie s k a l -Z -I, închid paranteza. Poemele mitologice, gnomice și cu caracter eroic, care s-au păstrat în număr de 29, sunt atribuite eruditului islandez, Semundr se scrie S-A-E-M-U-N-D-R, Sigfuson se scrie S-I-G-F-U-S-O-N -s în paranteză 1056-1133, închid paranteza, dar în realitate sunt datorate unor autori necunoscuți. Codicele respectiv este cunoscut sub titlul de EDA, poetică, în paranteză, sau Semundar se scrie S-A-E-M-U-N-D-R, EDA, închid paranteza. Vechi mituri și legende au fost apoi narate și de mito. Graful Snorii se scrie s n Sturluson, în paranteză, 1179-1241, închid paranteza, în culegerea care se va intitula Eda în proză, în paranteză, sau Snora Eda, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Majoritatea textelor din Eda în proză sunt conținute într-un manuscris islandez, în paranteză, Codex Regius, 45 de file reunite în șase fascicole, închid paranteză, descoperite în 1643 și păstrată azi în Biblioteca Regală din Copenhaga. Redactat, probabil, în 1325, Codex Regius este o copie a unui manuscris pierdut mult mai vechi, în paranteză, poate chiar din secolul 10, după opinia lui C.A.Manseli, se scrie M-A-N-S-L-L-I, închid paranteza. Cel mai vechi manuscris al Edei lui Snori, redactat către 1300, se află în Biblioteca Universității din Uppsala, în paranteză Codex Upsaliensis. Se scrie u p p s a l i, -e -n -s -i -s -a. închid paranteza, încheiat notă 1. Lui Snorii îi se atribuie printre alte opere și voluminoasa saga a regilor Norvegiei, în paranteză Hem -Skrindla. se scrie h e i m s a -r -i -n l a închid paranteza, principala sa operă Snora Eda, scrisă după 1220, a fost concepută inițial ca un manual pentru uzul poeților debutanți, pentru a deveni pe parcurs un pretext pentru a povesti mituri și legende străvechi. Prima parte este în întregime o culegere de asemenea producții. Partea a doua este un adevărat tratat de poetică în care sunt inserate și fragmente în versuri cu scopul de a exemplifica și explica sensul unor expresii poetice al unor metafore, în paranteză Kenningar, se scrie K-N-N-I-N-G-A-R, închid paranteza. Partea a treia aridă în totalitate, cuprinde exclusiv indicații tehnice ținând de canoanele compoziției scaldice. În ciclul de poeme mitologice din Eda Poetică, celebru este poemul intitulat Veluspa, în paranteză ghilimele Prezicerile Profetei, închid ghilimele, închid paranteza. Text fundamental pentru cunoașterea concepțiilor cosmogonice și eschatologice ale vechilor popoare germanice. Alte poeme au un caracter sapiențial, conținând sentențe și sfaturi de viață practică, în paranteză, de exemplu, Havamal. se scrie H-A cu accent ascuțit V-A-M-A -A cu accent ascuțit L, închid paranteza, sau cu un conținut de străveche magie păgână, în paranteză, de exemplu, vaftrodnismal, se scrie V-A-F-T-H-R-O cu accent ascuțit D-N-I-S-M-A cu accent ascuțit L, închid paranteza, sau de dramă ritual-simbolică, în paranteză, de exemplu, schirnismal, se scrie S-K-I cu accent ascuțit, R-N-I-S-M-A cu accent grav, L, închid paranteza. În cadrul tuturor acestora apare ca protagonist Odin. În centrul altor cinci figurează zeul Thor. Altele au ca temă dragostea și moartea, rezultând din ghilimele răzbunarea sângelui. Închid ghilimele, 15 poeme eroice sunt dedicate legendei lui Sigurd, se scrie s i -G -U -R -D h în paranteză Sigfrid, închid paranteza, în care apar de asemenea Gunar, se scrie g (în n, -N -A -R, r și Honi, se scrie h o -G -N -I, Gudrun și războinica Brynhildr se scrie B-R-Y-N-H-I-L-L-D-R -L -L în paranteză Gyunder se scrie G-U cu două puncte n t h r și Hagen se scrie h a g crimlide n Krimlide se scrie k r i m h i l d -E, și Branhilde se scrie b r u n h i l d -E, din cântecul Nibelungilor închid paranteza în fine, în unele ediții ale Edei mai sunt incluse și alte poeme mitologice și eroice asemănătoare ca materie și formă în timp ce poemele cu un conținut mitologic rămân documentul cel mai important pentru cunoașterea mitologiei germanice, cele cu conținut eroic, care, cum am spus, formează nucleul original al ciclului Nibelungilor, reconstituie un autentic tablou de viață, concepții, moravuri, evenimente reale, moduri de a gândi, de a simți, de a reacționa proprii societății germanice din perioada migrațiilor și din cea a vikingilor. Acest complex tablou apare în dimensiuni mult mai ample. În saga, în paranteză, plural sagur, închid paranteza, povestiri în proză asemănătoare poemelor eroice, sub raportul conținutului, dar relatând într-un stil realist și familiar, fapte întâmplate într-adevăr și aproape exclusiv în Islanda. Vezi notă 1, conflicte sângeroase între familii și între indivizi, cauze judiciare, incursiuni și furturi de vite, jigniri, răzbunări, masacre, surgiunuri și așa mai departe. Citesc notă 1. Primul autor de sagur cu conținut istoric este Semundr, se scrie S.A.M.U.N.D.R., autor și al unei cronici a regilor Norvegiei, în paranteză care s-a pierdut închid paranteza. Cel mai important reprezentant al genului este însă Ari Torgilson, se scrie THORGILSSON, autorul cărții islandezilor, în paranteză Islandin GABOK, se scrie ISLENDIN o cu accent ascuțit, K, închid paranteza, și al cărții Așezării, în paranteză, sau ghilimele a colonizării, închid ghilimele landnamabok). Se scrie L-A-N-D-N-A -n -n cu accent ascuțit M-A-B-O cu accent capa, K-A încheiat notă 1. Saga, formă rudimentară de cronică apărută în secolul X, a rămas mult timp o producție exclusiv-orală, recitată de povestitori profesioniști în paranteză Sagnamen, se scrie S-A-G-N-A-M-E-N-N -n -n, închid paranteza în ocazii și la reuniuni importante. A fost fixată în scris pe pergament începând din secolul XIII, când în ansamblul acestei narațiuni realiste vor începe să apară și elemente romanești, fantastice sau miraculoase, în paranteză, ca în Velsunga saga, închid paranteza, ca dimensiuni o saga poate ajunge până la proporțiile unui volum de 300 de pagini. Valoarea sa documentară este apreciabilă. Mediul de viață cotidiană, caracterele, în paranteză, Nial Saga, se scrie n j a l s, s a g a are 600 de personaje, închid paranteza. Obiceiurile, concepțiile, sentimentele vechilor normanzi sunt redate în cele mai mici detalii și nuanțe. În formă de saga au fost redactate în islandeză, în în secolul 13-14 închid paranteza, și opere curtene franceze faimoase ca... Perseval se scrie că e v-ală sau Tristan și Isolda. Pe de altă parte, în alte opere de acest gen, în paranteză îndeosebi norvegiene, închid paranteza, se va accentua caracterul de cronică pură, ca în ghilimele saga regilor Norvegiei, închid ghilimele, în paranteză Heimskringla se scrie m s-k-r-i-n-g-l-a, închid paranteza, al cărei autor este Snorri Sturluson. Se scrie s t r l u s o n cele mai cunoscute saguri, pe lângă cele menționate mai sus, sunt povestirile despre Nial se scrie în J A l în paranteză, Nial Saga închid paranteza, despre regele teoderic cel mare, în paranteză, Tidrek Saga se scrie t h I, d, -h -r e capa, S, S, -a g A, închid paranteza, despre snori, în paranteză, Sturlunga saga, închid paranteza, despre un faimos războinic în paranteză. Fridit Ioi Saga, se scrie fără I, D, H, T, H, J, O, J, S, S, A, G, A, închid paranteza, despre locuitorii din Valea Somonilor, în paranteză, Lax, Doel, La Saga, se scrie L, A, X, D, O, E, L, A, S, A, G, A, închid paranteza, toate compuse în secolul 13 și deosebi saga despre familia, despre viața, faptele, aventurile celui mai mare, Scald, în același timp războinic și învățat vestit, foarte priceput în medicină și în magia runelor. Egil Scala Grimson Se scrie S-K-A-L-L-A-G-R-I-M-S-S-O-N În paranteză, 900-982, închid paranteza. Schițând în linii sumare, dar precise, portretul Scaldului, Egil Saga, se scrie E-G-I-L-S-S-A-G-A, -A, face totodată și un elogiu al generozității, al curajului și al poeziei. Calitățile literare ale acestei povestiri, în care sunt inserate și două lungi poeme ale celebrului Scald, au făcut ca Egil Saga să fie atribuită tot atât de celebrului Snorri Sturluson. Stilul epicodramatic propriu atât unei Eda cât și unei Saga, vezi notă 1, este înlocuit în poezia Scaldilor cu virtuozitatea formală urmărind efecte exterioare. Citesc notă 1. Erudiții islandezi, care începând din secolul al XVII-lea, au extins aplicarea titlului operei lui Snorri și la cea a lui Semund. Semundar Eda n-au vorbit niciodată despre Ede, ca denumire de specie literară paralelă cu saga. Eda este un singular și nu cunoaște în nordică forma de plural, are o etimologie neprecizată, în paranteză sensul cel mai probabil este de... Urgros müterhen. se scrie urgh să cu două puncte t, t r h n Ghilimele stră străbunele închid ghilimele, închid paranteza, reprezentând de fapt titlul primei culegeri snora eda. În proză, ghilimele se poate folosi în expresii ca stil edic sau influență edică și cel mult cele două ede sau ed edele, ca formă de plural, dar cu înțeles de dual. Închid chilimele, în paranteză mmare punct Isbășescu, închid paranteza încheiat notă 1. Este o poezie care, asemenea poeziei edelor reflectă viața și idealurile eroice ale epocii vikingilor, dar scrisă, fiind de poeții de curte, celebrează faptele și virtuțile eregelui sau căpetenii în slujba căruia se află exaltându-i generozitatea, curajul, vitegia, puterea, bogăția. Aceste motive sunt tratate de scald, cu o permanentă și atentă grijă pentru expresia artistică, elegantă, stilizată, prețioasă, cu intonații retorice, cu un vocabular rar, afectat, bogat în epitete poetice, cultivând un alambicat joc de metaforă și o structură metrică și riguroasă, în care predominant este procedeul aliterației. Forma, deci, primează net asupra fondului. Metafora subtilă, în paranteză Kenning, închid paranteza, urmărind și efecte sonore, poate fi și dublă și triplă, dar de obicei e simplă. Bătălia e numită ghilimele glasul spadei, închid ghilimele sângele, ghilimele berea corbilor, închid ghilimele somnul ghilimele adunarea viselor, închid ghilimele pacea, ghilimele odihna lancei, închid ghilimele spada, ghilimele flacăra lui Odin, închid ghilimele Scutul, ghilimele, norul bătăliei, închid ghilimele, săgețile, ghilimele, grindina arcurilor, închid ghilimele, corabia, ghilimele, calul valurilor, închid ghilimele, aurul, ghilimele, focul rinului, închid ghilimele, și așa mai departe. Când scaldul ține nu doar să cultive figurile tradiționale stereotipe, ci să fie și un inovator, lacrima devine ghilimele genelor închid ghilimele, sau ghilimele ploaia cerului, închid ghilimele. De pildă, în paranteză v-mic mic punct, Mario, Gabrieli, se scrie g a b r i -e -l, l i închid paranteza, scaldul nu spune ghilimele, regele mi-a dăruit o brățară de aur, închid ghilimele, ci... Gilimele, vizitiul care mână calul valurilor, în paranteză, corabia, închit paranteză, în sens de conducătorul poporului vikingilor închid paranteză, mi-a dat mie arbore al bătăliilor, în paranteză, războinicului, închid paranteză, strălucirea dimineții fiordului, în paranteză, aurul brățării, închid paranteză, închid ghilimele. Primul scald al cărui nume este cunoscut, braghi, se scrie bărăagâii, Bodason, se scrie b o d a s, -s -o -n -a, a trăit în prima jumătate a secolului IX, dar poezia scaldică, născută în Norvegia, se pare că avea o tradiție mai veche. Nu se știe dacă era cântată sau recitată, în paranteză cu acompaniament de instrument, ca în alte regiuni germanice în ghid se pare că existau totuși anumite reguli privind intonația recitării. Cel mai celebru scald este, cum am spus, norvegianul Egil Scala Grimson. Capodopera sa, sonatorec, se scrie s o n a t o r, -r e k în paranteză ghilimele, pierderea ireparabilă a fiilor, închid ghilimele, închid paranteză, o lamentație funebră în 25 de strofe de câte 8 versuri, impresionează prin sinceritatea și simplitatea tonului, în paranteză, cu totul neobișnuit în poezia scaldică, închid paranteză, în decursul căreia intervin momente de amintiri, evocări, meditația asupra bătrâneței și a morții. Iată începutul acestei elegii. Amarnică durere mă strânge de gât și amorțită mi limba cum cântării. Și e atât de greu să scoți la lumină din ascunzișurile inimii comoara poeziei. Căci iată că cel mai bun, cărmaci al corăbiei mele, acum zace fără viață pe stâncile goale de pe țărmul mării. Aud cum urlă valurile la picioarele tumulului, sub care se odihnește fiul meu. Iată că, neamul meu, doborât a fost de soartă, precum lovit de trăsnet, paltinul din pădure. doborât de durere este cel care, trupul fără viață, al unui fiu iubit, îl duce la groapă. În paranteză traducere Ovidiu Drimba, închid paranteza. Un adevărat model de poezie scaldică, în același timp de scântec și cântec de război, este Daran Darliod. Se scrie d a, r r a n d h a, r l j o cu accent ascuțit D. În paranteză ghilimele, cântecul lângii închid ghilimele, în sensul de ghilimele, cântecul steagului de luptă. Închid ghilimele, închid paranteza. Datând de la începutul secolului XI, în paranteză introdus și în unele ediții ale Nial Saga, închid paranteza, poemul face apel și la elemente mitologice. În ajunul unei bătălii, 12 valchirii cântă și țes o pânză vrăjită menită să-i aducă regelui Victoria. După ce o termină, o rup în 12 bucăți, fiecare valchirie ducând călare în direcții diferite câte o bucată de pânză. Chiar din primele strofe se conturează o viziune sinistră, spectrală, apocaliptică, sugerând puternic gândirea mitică și duritatea străvechilor timpuri barbare. Întinsă pe războiul de țesut stă pânza ca un nor, prevestind apropiatul măcel și din ea se preling și roaie de sânge. Pregătită este urzeala și asemănătoare este fierului, aproape gata țesută este pânza celor vitej, fecioarele lui Odin, oțes, oțes cu sânge. Și pânza are în țesătură măruntaie omenești, iar drept greutăți ale urzelii sunt țestele morților. Vergile războiului de țesut sunt lănci muiate în sânge, lănci de fier țin loc de vergi și săgeți țin loc de suveici. Cu săbii de fier țesem noi steagul nostru de bătălie. În paranteză traducere Ovidiu Drimba. Închid paranteza. Figură pagina 195 Reprezintă un fragment de casetă cu inscripții runice. Artă anglosaxonă secolul 8. Muzeul Național Florența. Încheiat figură. Figură, pagina 199. Reprezintă partea terminală a cârmei saniei funerare găsită în nava mormânt a reginei Asa. Sculptură în lemn, către anul 850, Oseberg. Încheiat figură. Figură, pagina 201. Reprezintă placă de os de balenă cu două capete stilizate. Operă scandinavă, secolul 9. British Museum, Londra. Încheiat figură. Figură, pagina 203. Pungă de aur decorată cu email. Din tezaurul descoperit la Sutton se scrie s u t, -T o n -H -U, se scrie H-O-O. -O. Secolul 7. Artă anglosaxonă. British Museum, Londra. Încheiat figură. Veoluspa Capodopera vechii poezii scandinave, în paranteză, poemul are 60 de strofe, închid paranteza, și o capodoperă a literaturii universale este marea poemă edică, intitulată, ghilimele, prezicerile profetei, închid ghilimele, în paranteză, veoluspa. Se scrie O cu două puncte, LUSP A, închid paranteza. Tradițiile mitologice adunate aici sunt ordonate într-o impresionantă drama a răului, arhitecturată fantastic, desfășurându-se pe dimensiuni cosmice și a cărei acțiune se întinde pe o scară de timp ce începe cu creația lumii a primilor zei, a primilor uriași și a primilor oameni. Timpuri străvechi au fost acele în care Imir, se scrie Y, -m -m a trăit. Nu erau nici nisipuri, nici mări, nici valuri reci. Nici pământ nu era, nici cerul deasupra, doar prăpostii căscate, iar iarba nicăieri. Până când fiii lui Bur, pământul l-au înălțat din ape și au făurit mândrul lăcaș al oamenilor Midgardr, se scrie mâi d g a r d r, -r dinspre zi, soarele lumina acum stâncile și pe pământ crescură acum ierburile verzi. Dinspre miază zi, soarele dărui lumină lunii, care sta la marginea boltei în dreapta armăsarului ceresc. Soarele nu știa unde și-avea lăcașul, stelele nu știau nici ele locul lor și nici luna nu-și cunoștea încă puterea sa. În sala tronului se adunară zeii toți, marii domnitori se adunară și ținură sfat, au ales nume pentru noapte și pentru lună, au ales nume pentru dimineață și pentru seară, pentru amurg și ziua, ca vremea să o poată arăta. Viziunea începuturilor impresionează printr-o grandoare neandrecută nici de celebrul imn vedic al creației, nici de mitul genezei din Biblie. Înainte de a face pe om, zeii se adunară. Să ridice altare, să clădească temple, zeii așezară făurarii, făcură giuvaieruri, născociră cleștele și făuriră celelalte unelte. Urmează crearea bărbatului și a femeii, prin însufletirea unui ulm și a unui frasin. Apoi Apoizei creară puterea minții și luminile chipzuinței, personificate de cele trei fecioare născute din ghilimele izvorul înțelepciunii, închid ghilimele, care, ghilimele, izvodesc runele crestate în șindrilă, închid ghilimele, cercetând prin mijlocirea lor tainele vieții și ghilimele, hotărăsc apoi și soarta oamenilor, închid ghilimele. Poetul anonim al muncit de obsedanta întrebare asupra originii răului în lume, îi găsește cauza în discordia dintre bunii zei, vanii, în paranteză, divinitățile cele mai vechi, închid paranteza, și zei răi, asi, divinități mai noi. Discordia este provocată de vrăjitoarea Galveic. Se scrie G-U-L-L-W-E-I-G. -L -L Heidur. Se scrie H.E.I.D.U.R., personificarea puterii de corupție a aurului și a ambițiilor nemăsurate de îmbogățire. Patimă, ghilimele, ce încă viețuiește, înghit ghilimele, observă poetul în paranteză ca și cum ar intui laturile morale negative ale perioadei de expansiune a vikingilor și a cupidităților, închid paranteza. Nenorocirea bătută asupra omenirii s-a declanșat din plin odată cu uciderea lui Balder, cel mai bun dintre zei și cu aceasta cu izbucnirea celui din tui război din lume după care nenorocirile se succed de a valma. Poetul renunță la limbajul metaforic de până acum, expresia capătă pregnanță și forța viziunii directe apocaliptice de o intensitate halucinantă de-a dreptul dantescă. Ficele lui Mimir, apele oceanului se învolburează, erul pătrunzător al cornului gealar se scrie a l-l-a vestește sfârșitul. Suflă cu putere în corn paznicul zeilor. Heimdall, se scrie h i m d a l l Șuierul cornului străbate, depărtările, odin se sfătuiește cu tigva înțeleptului mimir. Se clatine trunchiul pomului lumii, igdrasil, se scrie y-g-g-d-r-a-s-i-l, trosnește bătrânul copac, uriașul lup își sfarmă lanțurile, se cutremură de spaimă și umbrele din iad, până ce surtar, uriașul focului mistuie copacul. Urlă înfiorător câinele garm în gura peșterii iadului, își mușcă lanțurile, gonește turbat lupul Fenrir. Multe știu eu departe, văd eu, văd soarta cumplită ce-i pândește pe zei. Se apropie dinspre răsărit hrim, se scrie H-R-Y-M. Fiorosul corăbier își înalță amenințător scutul. Șarpele lumii se rostogolește peste apele oceanului, turbând de furie. Croncă nerăgușit vulturul sur Uar, corbul... Pui, hoiturile, iată, își înalță pânzele, corabia făcută din unghile morților, Naglfar. Se scrie Naglf. A. R. Spectacolul distrugerii universale și al ghilmele a zeilor, închid ghilmele, Ragnarök, continuă într-un ritm accelerat. Ceea ce îl impresionează și azi pe cititorul Veluspei nu este atât grandioarea și forța viziunii mitice, vezi notă 1 și poate că nici inspirația etică a poemului.